ані пели не те, що зубів. Але після трьох років, семи місяців і дев'яти днів півень занудьгував на вітрині та почав нестися. Він зніс синє, як і сам у пуперцях яйце, що нагадувало качини. Тітка, пам'ятаючи про сказ, забоялася смажити його для п'яничок, а принесла додому, зварила вкруту і покришила своїй половинці корки. Проте сказ із яйця не виварився. Половина курки сказилася, та вимахуючи єдиним крилом, кинулася на Нерона балалайку, буцім на кревного ворога. Прес, хоч і був дуже незлобливий, мусив боронитися. Скуштувавши курячої крові, він теж сказився, вислизнув з ошейника і стрибнув прямісінько в пащеку кабанові, якого саме годувала тітка Дора поклав за краще покінчити життя самогубством. Кабан проковтнув Нерона-балалайку буцім муху і сказився. Вирвав із землі гараж та посунув уперед, трощачи й з'їдаючи усе на своїм шляху. Найкраще в світі броня її діставав для гаражів та собачих будок. Пройдакуватий солом'янець на номернім заводі надійно захищала його з усі біч. Після Нерона-балалайки Жертвою оскаженілого кабана стала зелена корова Манька, яку потворисько проковтнула разом із дощатим хлівцем. Тільки половина курки, що належала після поділу старим солом'яникам, встигла в останній мент, коли вже зачинялася ненаситна пащека ковзнути між зубів і хоч позбувшись хвоста, порхнути на дах будинку. Але після такої пригоди вона із рябої стала геть сива. У досвіта, ледве мжичка осіннього дня, просілася крізь ніч, ми без задніх ніг, вони дрібцювалися рідом, погналися за втікачем. Дроговказом була жовта пасмага, що губилася в сповитому вогким туманом лісі. Ми з дядьком уже пройшли півдороги, коли позаду почулося жалібне теленькання. І крізь сіру світанкову мулу забуванів над розорою ошейник Нерона Балалайки, за яким по піску тягся ланцюг. Лише чоласта з мудрими і лагідними очима голова пса, за життя він ані на когось людей не гавкнув, не рябіла колі, що його виписував на рядні туману ошейник. Серце моє зайшлося щемкого безутішного жалю. Хай іде то душа його.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 і повноводний стрижень відкрився нашим смутним очам. Кабан, чесавши піщаний пагорбок, безслідно зник у темній воді. Вороння, спрагло хапаючи в розчахлені дзяби клуби ранкового туману, летіло над свинцево-зеленими хвилями і, стомлене перельотом, падало в соснове верховіття. Ми з дядьком згорнули долонів цівки і подивилися крізь ці підзорні труби через ріку. На тім боці сосни стояли неторканою золотисто-рожевою стіною. Туточки він, у ямі, коли б невиром затягло, глухо мовив дядько Денис, стаючи навколішки біля самісінької води.